Ya men السلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلمت تسليما كثيرا زغى لقب الله ما شاء منه دون الصلوات والسلام نقصنا رضاه ووصاياكم محمد صلى الله عليه وسلم قال اذن الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فبيكبره قلت صلى الله جل مشاءه استكم بغيا وسكن المتمرتي اسكم طيب اسمع الله سبحانه وتعالى موليم da nas učini od koji ga se boje i istinskom bogobojaznošću i da nas učini od koji će uvijek samo kao pravi usmane. Bolim ga s.t.a. da budemo od onih koji će ova vjetna vručina posjetiti na Jahannam pa ćemo tako povećati našu bogobojaznost i povećati naša dobra, naša dobra djela. Draga braćo, uz Allahotu baruka ta'ala pomoć već raz ćemo nastaviti sa našim predavovanjima iz Akide, kao što nam je poznato, e, gdje smo već održali, koliko se sjećam, dva predavanja. U jednom smo govorili o važnosti vjerovanja, ispravnog vjerovanja, važnosti akide, a drugo je predavanje u smo počeli govorimo o Tarhidu, odnosno o tome šta znači vjerovanje u Allahe tabarak ve ta'ala. Znači šta znači da čovjek vjeruje u Allahe tabarak onako kako se to od njega traži, kako je došlo u Kur'anu sunnatu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa s obzirom da smo to predavanje imali prije nekoliko sedmica, ja ću samo ukratko ponoviti stvari o kojima smo govorili. Znači, rekli smo da virovanje uzvišenog Allaha djelalašanuhu nije se ga podrazumijeva da čovjek prvi u postojanje Allaha djelalašanuhu. I to je normalno da kažem opsta poznata stvar. Zatim podrazumijeva da vjeruješ da je Allah šanhu, taj koji je gospodar i tvorac svega. Znači onaj koji je sve stvari stvorio, koji svim stvarima upravlja. Da je Allah ta taj koji je stvorio sve stvari i koji je, da je on taj koji svim tim stvarima upravlja. I da ništa ne može da se desi, ni jedna prirodna pojava, ni promjena osim sa Allahu Allahom voljom. To je ono što islamski učenjaci nazivaju tevhidu robobije. Odnosno tevhid, vjerovanje u Allahu jednoću, vjerovanje da Allah gospodar. Zatim smo pojasnili i ukazali na pravce koji se pripisuju islamu. Koji neispravno poimaju ovu vrstu tevhida. Pa smo tako naveli izreke nekih šiitskih imama, kao što smo spomenuli izreku njihovog imama Humeinija koji kaže, znači koji u svojim jednim, u jednoj svojih knjiga kaže da je od osnova njihovog vjerovanja, da vjeruješ u šta? Da sve što se dešava u svemiru, da se dešava sa dozvolom i pod kontrolom njihovih imama. Pa su tako to upravljanje prepisali osobama. prepisali su osobama. Također smo vidjeli, također smo vidjeli, znači kroz priče neki koji se pripisuju u sufizmu, tesaufu, Dači kako također jer prepisuju slične te stvari. Dači par kao na primjer kao na primjer se nekada desilo da je došao melek smrti, i dušu određene osobi, kao da Allah te barekatu taala ne zna, pa da je neki šehi rekao, je je ruk Allah te barekatu taala da se vraća ta duša i tako dalje. Znači stvari koje narušavaju ovu vrstu tevhide. Večeras ćemo za Allahu te barekatu taala kuć mojkoviti u drugoj vrsti tevhide. Poslije nje, tako da kažemo, stepen. Slijedeći A to je Da vjeruješ da je Allah je jedini taj koji zaslužuje da se obožava i da mu se čini pokornost. I da svaki vid dobri dijela da može, odnosno da se smije usmjeravati jedinu Allah. I da se ne smije usmjeravati nekom drugom mimo Allah. I zato odma možete vidjeti Da je velika veza između ove prve vrste tevhida i druge vrste tevhida. A to je da svak onaj, odnosno da Allah tabarak ve ta'ala, onaj koji je gospodar, koji je tvorac, koji upravlja, koji... Znači da je on taj koji zasluže da se, da mu se čini ibaditi. I zato kada vidimo kasnije na kraju predavanje, na ovo ćemo se vratiti, kako neki pravci također određenu vrstu tevhida u određenu vrstu ibadeta i nekom drugom mimo Allah Allahe tabarak ve ta'ala, usmiravaju radi čega? Zato što viruju da oni upravljaju određenim pojavama. Pa tako, na primjer, kada neki do, ljudi dođu na neka turbeta i na neke kaborove i dovu upućuju onome koji u tom kaboru, pa kaže, o ti budi mi posrednik, o ti pomozi mi, o ti ovo. Znači, ne moli Allah, ne moli onoga koji u kaboru. Zbog čega to čini? Zato što viruju da on ima određene mogućnosti da upravlja, da vlada i tako dalje. Međutim, znači da se vratimo na osnovu. Znači ovde ova vrsta tehida znači da biraš da Allah te barekata ala koji zaslužuje da mu se čini da mu se čini ibadit. Međutim, s obzirom da ćemo večeras o tome govoriti malo više, ima za sljedeće predavanje, želio bih da idemo korak po korak. Znači još malo na pominjem to što sam preeto napomenuo, draga braću, znači ovde se sad radi o nekim terminima znači koje morate zapamtiti i spoznati značenje toga. Znači nije jeste da se sada ne nalazimo na času smislu u srednjoj školi na fakultetu, međutim kao što smo više puta napomenuli radi nas sami i radi naše pojašnjavanja vjere drugim drugim ljudima. Pa tako na primjer riječ ibadet je izraz koji ste sigurno da ste puta čuli pročitali koristite tako dalje. Pa samo da se zadržimo nakratko netome na što znači ibadet. Znači, šta znači ibadet? Ibadet je, to što je rekao šeheh Islama ibn Taimija, da je to izraz koji obuhvata koji obuhvata sva riječi i djela, unutarnja ili vanjska, sa kojima je zadovoljan Allah. To podrazumijeva šta? Sva riječi i djela unutarnja ili vanjska sa kojima je zadovoljan Allah. Šta znači unutarnja ili vanjska? Znači, Imamo dijela koja su vezane samo za srce. Naprimjer, čovjek kada ima namjer za nešto, Naprimjer, čovjek obavlja namaz, i od preduslova za ispravnost namaza je nijet. Znači, taj nijet, da li se vidi? Da li ne, tebe neko sa strane kad te gleda, kad obavljaš namaz, da li vidi tvoj nijet, znaš da ti nijetiš? Ne vidi ni ti zna, od čega je zato što mu je mjesto u srcu. Čovjek kada je strahuje, znači taj strah je u srcu. Kada se nada, taj nada u srcu, znači... Po, e, To znači untršnje djela, znači djela koje suvezane za srce. Vanskje djela su koja Če koje se vede, kao što je namaz, takbir, Allahu akbar, ruku, sajda, sadaka, zakat, hajjj i tako da. Što znači rije djela? Poznatu, znači Unnači da imamu ibadeta koje se čine riječ, kao što, na primer, zikr. Če je ora Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu akbar. To kima te ibadeta koji se čine sačin, sa čim? Znači, delima kao što, na primjer, rukama, kao što, na primjer, srđa. Uglavnom, znači, ibadet je sve ono, što Allah ta ta'ala voli. Znači, svejedno dali se radno svarima koje su obaveza ili koje su pohvalni. Znači, sve što Allah ta ta'ala voli da se čini, to se naziva šta? To se naziva ibadet. E sada, ta djela koja voli Allah ta ta'ala, usmiruju kome. Čine se samo radi Allah ta ta'ala. Međutim, usmi, usmjeriti bilo šta od ibadeta nekom drugom, mimo Allahu, tabaraka wa ta'ala, je širk. I zato islamskovi činjaci, kada, ovdje moram odmah dati definiciju širka. Zato što se širk najviše, najviše je očit kada je u pitanju ova vrsta tavhida. Kada je ova vrsta tavhida. Jer prvo vrsto tavhida, kao što je prethodilo govor islamskovi činjaci, spoznali su mušljici Mekke. I mušnici Mekija su znali da Allah gospodar svega, da je tvorac svega, međutim obožavali su kipove da ih približe uzviše nam Allah, tabaraka wa ta'ala. Međutim ono što su poslanici od njih tražili jeste ova vrsta temhida. Da ostave obožavanje te kipove da obožavaju samo Allah, tabaraka, samo Allah, tabaraka wa ta'ala. I zadno, draga vraću, znači još jednom tražim spoznaje ove vrste temhida je velika stvar. Jer ako pogledamo kad Allah, tabaraka wa ta'ala, U Kur'ana vam spomenuje osobe, koji su, da kažemo, prvatsi na vjerstva. Imam i kufra. Kao što je Iblis, kao što je Faraon, kao što je ovaj. Vidimo da su šli, oni priznavali šta? Dallaj da lšamu gospodar. Kaale, rabbi, bima awajtani. Kaže, gospodaru. Znači pogledajte, Iblis. Naka na njega Allaho proklazi. Ka sobrače Allaho tabak wa šta mu kaže, rabbi, moj gospodar. Ti koji si me stvoril. Nači era bi, nači era bi, moj gospodare. Ibli se tako obratio Allah tbaraka taala, moj gospodare, on koji sme stvorio, on koji se E tako Znači, tih musijici Mekkej koji su činili širik, da je upitaš kova se sori je Allah. Nikko od njina bi rekli kova sori o nas je taj niti taj kip jadao to, niti ta, nego rekli šta? Allah, tabarika wa ta'ala. I znači, širik je da bilo koju vrstu ibadeta usmini šta kom je drugo, mimo Allah, tabarika ta'ala. I na naprimer, uzetičmo primer da ne vedemo. Primer dobe, po sallallahu sallam, kaže, da je doba šta? Srž ibadeta. I ta džobe su pučes samo kome Allah te barekuta taala. Majutinka da dojene koji puče doğu poslaniku sallallahu alayhi ve sellem. Dođu ljudi u poslaniku sallallahu alayhi ve sellem masjid. I doći sa ili ispred kabura. Zato ste vidjeli da uijek so i policija ja tako ljudi uniformi ispred kabura Allahu sallallahu alayhi ve sellem. Zbog čega Zato što je sunnet, kada čovjek dođe na kabur, poslanika anih salatu islam, da ne zove samu salam. As-salamu As alake, ja rasulam ba. I to je završi. Mađutim no, dođe ljudi i kažu, ja rasul Allah, ja rasul Allah, o Allahu poslaniće daj mi ovo, o Allahu poslaniće daj mi ovo, o Allahu poslaniće daj mi ovo. I zato stojni ljudi da to spričavaju. Ili čekav, kao pstimali, prijeluku, ako nisam molit Allah, da vam ulakša, jer srca vjernika muslimana moraju da budu vezani za Mekkoj medijen. Z srce muslimana, draga obraća, moraju da budu vezani za Mekku i za Medinu. Znači za mjesta, za mjesta Islamu. Također se može vidjeti na primer da dođu ljudi iza jamije Pasanika a.s. i okrenu se. Znači da im Kibla bude iza leđa, a da se prema Kaboru i dižu ruke i upuću i dobu Allahomu Pasanika sallallahu a.s. da Allah tabarik wa ta'ala od Tako je znači da je ovdje usmiravanje tog ibadeta nekom drugom mimo Allah tabarik wa ta'ala da je to širk. Sada se malo pozabaviti na tome da vidimo ovu vrstu tenhida. Odnosno da je jedino Allah taj ta koji zaslužuje da se obožava. Da vidimo kako je došlo u Kur'anu i sunnatu Allahu kusanika sallalahu alaihi wa sallam. Pa ćemo tako prije svega početi kako je to došlo u Kur'anu. U stvari, je da vidimo razne načine i oblike na koje nam Allah taj se obraća kada nam govori da obožavamo samo njega. Na koje nam načine to Allah tabaraka wa ta'ala v Kur'anu govori, da obožavamo samo njede. Ovaj stvar, iako je, da kažemo jednostavno, jer smo mi, fala Allah tabaraka wa ta'ala, bijemnici koji obožavaju Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. I zato još jednom napominjem u ovom vremenu, vremenu vručine, koja trba da ljude podsjeti na jahennem. Jer ovo odisa je jahennemske vatre, nekim ljudima to povećava, da kažemo, njihovu oholost i njihovo grješenje. I zato je da nas Allah tabarakva ta'ala učini od onih koje će ovaj period približiti Allahu tabarakva ta'ala i pocijetiti posjeti, nas na djehannam i nas od gafleta i da budemo svjesni da ćemo kada tada biti skušteni u kapuru. I to nikada niko od nas ne zna kada ćemo se i kako ćemo se desiti. I zato draga braćo koriste saku minutu svog vremena. Kada bi vidjeli mi svi šta u deset minuta vremena možemo da učinimo, vidjeli bi da je svaka minuta koju da kažemo da iskorismo kako treba da je to propasti i na dnjorku na kiretu. Za deset minuta ko nam se čini šta je deset minuta? Koliko puta možeš pomenuti Allah? Koliko puta možeš reći izikri Subhanallah? Koliko puta možeš reći Alhamdulillah? Koliko puta možeš reći Allahu Ekber? Koliko Kur'ana možeš reći? Za deset minuta? I sato, draga braću, Znači, da nas Allah učinuje od onih koji koriste, koriste. Pa što nam kažem? Znači, da vidimo načine kroz koje to došlo prije svega, prije svega, da mi podsjetimo sami sebe. Jer ponekad vjernik nešto zna i na tome mi Međutim, određene informacije samo ga učili ste i povećali to njegovo objeđenje. Alhamdulillah. Međutim, također da znamo kada govorimo drugima, Da znamo kad kad hoćemo da im kažemo zašto da božajamo Allah. Zašto ne kažemo sve to, sve to, za to i za to? Da vidimo kako to Kur'an pa ja sam te znači. Pa prije se ga Kur'an čujemo meditirati. Ta Allah te bareka da se so božava samo on. A zabranjeno mu se činjenje širka. Wa abudu Allahu wa la ushiku I nema etamo nikoga osim sevate. To je prva saduga stvar. Da vidimo da nam Allah tabarak wa ta'ala govori da onaj cilj i mudrost i stvar radi koje je stvorio sve. Brate pažnju, radi koje Allah tabarak wa ta'ala stvorio stvorjenja. Sve što je mimo Allah tabarak wa ta'ala zove se alam, zove se svijet. I alamin svijetomi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allahu gospodaru svih svijetova. Svijetoli su sve mimo Allah tabarak wa ta'ala, mimo njegovog zaata. Zbog čega Allah se to stvorio? Svete planete, svete pojave, svete generacije, čovečanstvo. Zbog čega je došlo? Historia čovečanstva. Ladi samo jedne stvari. A to je da ljudi obožavaju Allah. Wama khalaqtu ljinna, valinsa illa lia'budu. Yani ja nisam stvorio ljuda i jinovi, osim da me šta? Osim da me obožavaju. Illa lia'budu. Osim da obožavaju meni. Zatim svi poslanici kroz istoriju čelečanstva, koji su slati, objave, knjige nad naramostim muadjiza, da ljudi je zbog čega? Da te sari povežu ljudi sa njihom i gospodarom. Da povežu ljudi sa njihom gospodarom, subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّي أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاَجْتَنِي بُطَّابُودِ Mi smo svakom ummetu. Pogledajte, Allah be milost vreću. Da Allah tabarek wa ta'ala u svaku zajednicu, svaki ummet. Pa makar to bili nudi koji žive daleko od kultura, civilizacija, daleko od drugih ljudi, Allah te wa ta'ala i svoje milosti svakkoj tvoje zajednici dao poslanike. Bilisanim qavmihi. I to na njihom vam jeziku. I šta su ti poslanici govorili? Sačini su dolazili, a ni'a budu Allahi, ba čteni budu ta'a bud. Allaho obožavajte, klonite se ta'a buda. obožavajte. Klontest ta guta. Šta znači Allah obožava ti klontest? Klontest ta guta, takvi te kullu min duni Allah. Sve što se Allah, tabarak ta'ala, zove se ta guta. Znači, svi ti postanici, su došli? Da povežu čoveka sa njegovim gospodarom. Da kažu šta ti Allah naredio, šta ti je zabranio. Zatim, draga bračo, također odnačio na kur'anski, a to je da nam Allah, tabarak ta'ala, govori zbog čega da ga obožava. Zbog čega njega da obožava jer Bog obratite pažnju na Musa. Da hm? Bog ilah, lah u arabskom jeziku znači sve što se obožava. I sve čemu su ljudi, čemu se ljudi pokoravaju. Sve što ljudi obožavaju, čemu se pokoravaju, naziva se Bog ili božanstvo. I zato Allah te bareta taala u Kur'anu strasti, afaraita man itakhadha ilahakum hawama. Jesli vidimo da koji je svoje strasti uzeo za svog Boga, Ma ljudi ku, njegov isra se su Bog. Znači, Bog je se što se božava. Bilo se istino, mil se neistino. Majutim, Allah, Tv. ta'ala, jedino istinsko božansko. I zato, zašto da božavam ne gada no božavam drugim? Zato, što onta je ko je stvori u Pogled, kad Allah, Tv. ta'ala, kaže, ya, ajuha O ljudi božavate, baša gospodara. Al-lazhi khalaqa kum. Ona je ko je stvori vas, val-lazina mi i stvari on je prije vas. Znači, Boži ga važe zato što je gospodar. Došvala ljudi. je zato, vam kažem, će ponekad kad čita o pravcima Dalaleta i Zavode u što sve ljudi vjeruju. Znači, Subhana kaže, fala Allahu te barakhu na ispravnu vjerovanju. I zato sam sigurno više puta spomenuo, u istinu. Znači, nisu to, da kažemo neki izmišljene, neki vice ili priče, što ljudi obožavaju. Znači, imate bogomolja, Načini da ljudi obožavaju Miševe. Načini Miševi su božanstvo. B Bogomali, odnosno pravac Cilvira gdje ljudi obožavaju djevojčice. Načini, vladaju takvi budistički pravac, jeste da se dovede djevojčica mlada, znači još prije nego što je priremo što dobije haiz, znači ciklus i da se čini, da se učini božanstvo koje ljudi obožavaju. Kada dođe taj period period haiza, period ciklusa Nači otjeraju svoje božanstvo i dovedu drugo sa takmi osobinama koje obožavaju. Znači da Allah tabarika ta'ala otoga toga sačuva. Zatim, da vidimo da Allah tabarika ta'ala također, kada nam govorali o tom obožavanju njega, obožavanju drugih koje ljude obožavaju, vidimo kako se, da kažemo, e, ismijava sa tim njihovim ibadetom. Pa tako, na primjer, imamo primjera, primjer Ibrahima alaihissalama <coughs> pa imamo tako priesaga kako govori svom otcu koji je bio mušnik ja <coughs> ebeti lima ta'budu mala yesma'u wa la yubesiru wa la yugni anke şey o oče zašto Boža vaša koji niti čuje niti vidi niti, ti šta može donijeti te kipo koji se božlava či pogledajte odesel, pogledajte Ibrahima kao mladića pogledajte kako se obraća svom otcu koji bio mušnik, kaže mu ja ebeti, o Nači od Izraslja Ebetinieja EBI nego znači dozivanje od mira. O babo, babuka. Nači na najljepši način ga doziva. Sve što obožavaš, ono kako i niti vidi niti čuje niti ništa može donijeti. Potrebno. Pa sad tim kada su kada im je polupuna ekipove pa su rekli dovite Ibrahima da njega pitamo. Ja čuli smo da spominje takvu tu neku priču. Pa kad su dodali brahma i Kavu dobro ko je polu po ko ove, ove bogove. Kaže evo kaže kad bi on evo kaže o najveće božanstvu jer je ostaje bio najveće božanstvo. Kaže on neka pitajte koji to uradi. Ne ja, bi vjerujete u njega. Obožavate, pa pitajte neka ko je to znači, na Naći naći si smijao sa njima. Da ljudi vide da obožavaju i nešto što ti vidi, i što niti čuje, što nikako pomoć ne može do njega. Al šeita budma priči. I zato kao što vam je takođe poznato Da tako ljudi običaj arapa kada bi krenuli na put da bi imali svoje božanstvo koje vibalo na svojim znači koje bi nosili sa svojim karavanama zbog čega da i čuva da im donosi koristi što. Pa bi to božanstvo znali napraviti od gurmi. Nađe znači, rat znači, kako se gurme se ono mogu slagati. Napravili svoje božanstvo od gurmi pa kada bi putu oglednuli pojeli bi to. Kada bi na putu ona onda bi to onda bi to pojeli. Vežitemo ono što nam je ovde sad jedna sar veoma bitna, interesanta a to je da vidimo draga braću kako je ova brista Tevhide došlo u sunnetu Allahu Kusanihu sall'Allahu a.sall'ahu alaihi wa sallam. jer u sunnetu, obratiti samo početku stavu u sunnetu je došlo da kažemo zabrana stvari zabrana mnogi stvari koje vode ljude u širk. koje vode ljude da usmire svoj ibadet nekom je drugom mimo Allah tabaraku ta'ala I zato i što kažem, u sunnetu Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, došlo mnogo stvari. Nači kooperativa. Nači odnosno zabrana da ne bi ljudi odvelo u što, da i ne bi odvelo u širk. Iz zato ina vema koristi stvari, znači da te stvari ako ništa da pročitamo, znači da vidimo stvari da nađemo. Ma da se u svakoj toj stvari može posebno i naširoko i naširoko govoriti. Pa tako, na primjer, imamo prije svega da je došlo u sunnat Pasanika sallallahu alaihi wasallam zabrana za plinjanja nekim il nekim drugim mimo Allah tebala ka ta'ala. I ovaj stvar za kuju, da kažemo veliki broj ljudi su nemarni, popitan toga, većim u sunnat Pasanika sallallahu alaihi wasallam je došlo kao što je zabiljež sunanu, man halefa bi ghayri Allahi faqad ashrak au kafar. Jer vruća ćemo otvrti dozaj poj. Hajde poć. Kapitona neko otvori, pa neka malo promaha napravimo. Ne gleda se. Hajde poć. Je sunnet posanika sallallahu alayhi wa sallam dašlo: "Man halafa bi ghayri Allahi faqad ishraka aw kafar." Ko se zakuna Zato što draga braćo veliki eh, zaklinjanje sam el-şim znači veličanje toga. I zato se ljudi zaklinu sa onim što je veliki. Zaklinju se oni zato ka se čovjek kaže rahmet rahmetam to gitoga. Ili babe ili majkemiz, bok chegar, nekom uz da mi u to momentu nek obrnutu. Zato što tu osobu veliča. Međutim u da no dajedino Allah te barekuta ta taiko i se veliča, koji se veliča. Došla je zabrana, zaklinjanje isačim ili isakim drugim mimo Allaha tabaraka osim sa Allahom tabaraka i normalno ovo je došlo u velikom broju hadisa postaniga sallallahu alaihi wa sallam. Zatim također od stvari, rekao sam ove ovaj ćemo stvari nakratko navesti. Od tih stvari jeste pripisivanje određenih prirodnih pojava nekom drugom mimo Allaha tabaraka i zato je došlo Buhari muslimu Azaid ibn Khalida, radijallahu ta'ala, anduh da, ta Andu da jedne prilike poslanih, sallallahu alayhi wa sallam, poslije sabaha, se ljudima i rekao, znate li šta je vaš gospoda je rekao ove ovaj noći? Pa su rekli, Allah i njegov poslanih najbolje znaju. Rekao je, među mojim robovima je osmanulo oni koji u mene vjeruju i oni koji u mene nevjeruju. Pa je rekao, kiša je pala, radi radijallahu, kiša je pala Allahu o Minos, kiša je pala sa lahom i sa njegovim fadlom, dobro on viruje u mene, a ne viruje u zvijezde. Ako je rekao zvi, kiša je pala radi te i te zvijezde, on viruje u zvijezde, a ne viruje u mene. Znači ovdje, u tom momentu, su neki ljudi rekli kiša je pala zato što se ta zvijezda pomjerila. I zato znate da i dan, danas ljudi određene pojave na Dunjaluku vezivaju iz zvijezde. I zato ako određenu prirodnu pojavu poveže ili pripiše nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala znači vidimo da ovdje da ovom hadisu je došlo da je to nebjerstvo prema Allahu tabaraka wa ta'ala zatim također korište nisami izraza korište nisami izraza iz koji se može vidjeti da se na istu nivu, na istu deređu stavlja Allah tabaraka wa ta'ala joni mimo Allaha tabaraka wa ta'ala i zato je došao hadisu ibn Abbas radi Allaha anhu da je došao posaniku sallalahu aleyhi wa sallam rekao MashaAllahu wa shi'ta, što jehtio Allah i ti. Dasha alaikum, Pusaniq wa sallam, rekao, što jehtio Allah i ti. Što jehtio Allah i što ste i ti. Pusaniq sallalahu wa sallam rekao, Bel ma shaAllahu wahtahu. Ne, nego što jehtio Allah i dan yedini. Znači da, ljudi, da da Pusaniq sallalahu wa sallam, znači da je njegov, kao goli Allah tlb. Zatim, draga braćo, stvari koje su došle, koji su vezani, koji su vezani za kult kaburova. I zato mislim da vam je poznato da skoro svi narodi i tradicije imaju određene gluposti i podaleštine u svojim vjerovanjima kada su pitanju kaburovi, kada su pitanju mrtvi, kada su pitanju haremi, mezari i tako dalje, u smislu Duže izlaze, ne izlaze, dolaze, prolaze, pojave se ju na tom mjestu se dova prima, ne prima donosi se korist, donosi se šteta i tako itd. Znači, ne samo da kažemo da je to ušlo među muslimanima, nego je to u svakom narodu prisunio. I čak ćemo vidjeti, prvi šir koji je nastao u čovečanstvu, nastao je na kaburovima jedan i dobri ljudi. Prvi širk ne umetu, nego u čovečanstvu je nastao radi čega, je nastao radi kaburova, odnosno kod kaburova i kod dobri ljudi, i e to pa ste opet, ne na grobnicama i kaburovima, ljudi koji su to pozivali, ne, nego ljudi koji su bili pokorni Allahum tebala pa r.a. I zato kaže Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, da između ādama inuha aleyhi salama da je bilo deset stoljeća kulluhum ala l-Islam da su svi bili na Islama da čisto je bira između ādama inuha aleyhi salama je bilo koliko? deset stoljeća kulluhum ala l su bili na Islama znači nije bilo širk širk je nasto, prvi širk na zemlji je gdje i kada, za vreme koga? za vreme nuha aleyhi salama prvi širk na zemlji ويستوري چلوچنسترا ناس 100 ذو време نو عليه السلام اذ تو قد ما يتسول وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسر ناچنم ويتوستل يا تي باشا بوژانسترا ده سومشتي گوورلي نيتي ع كانيتي يسرا نيتي سواع دائما يعوق نسر کوستوبيل استوبيل شيطان بيتا الله تبارك وتعالى ستشفى انه تو سو بيلي دبري يودي كاو شتو بيلي رجمع مخاري سوم صحيه ودبن عباس رد الله تعالى عنه دسو تو اسماء رجال صالحين دسو تو ايمنة دبريه يودي ويسو بيلي زبريمه نوه عليه السلام بجدهم كاو شتو كاو شتو بيلي عباس دا كدا سو تي يودي امرلي دوشل سو لودما شيتاني ركلي دا اي تنفلو تنشتو نيهومي Nećeteajte kako i napravite slike djipole da vas podsjećaju na ibadet i na bogobojaznost. Onda je kod akashita da vas podsjećajuša na ibadet i na bogobojaznost. Da čistite da da dođe čovjek da mu kaže da ga nešto podsjeti na i, na bogobojaznost i ibadet. I zato znači šejtanovi špretki nije siguran osim vjernik. Mu snema mu'min koji je da rekovan koji ima znanje Kur'ana i sunneta. Išeta ponekad kaže, hajde kaže, riđi toj, jer to me dave radi, da joj nešto pojasniš, da joj kažeš nešto oko Islama, jer ako joj je, ti napiđeš, na si nado nje neće doći. A majke nikad, nis majka da se minuta popio kafu, da joj kažeš, majko Božava je Allaha, i nemoj mu činiti širk, nego dašao si tamo neku, iz komšiluka, ili na kafke da joj pojasniš ti, daja veliki, i onda kaže, pa neka malo, pa neka malo, pa neka malo, pa Vjera tvoja Allah rahmetile. Znači što si imao vjeru, što si na kraju dođu, ljudi ostane bez namaza da Allah tabarak ta'ala se Da ovo nisu isto hikaye priče, ovo su priče i svakodnevnog života, da Allah tabarak ta'ala o toga Pa onda je poslje toga došao, kad umrla ta generacija, je došao šeitan ljudima i rekao počnite je obožavati. Pa su ljudi počeli obožavati te ljude, te dobre ljude, I onda znači, vidjet ćete tamo sure Nuh, znači da kada je bilo to kada ih Nuh pozivao, da ostave ta božanstva, da obožavaju Allah te barakatane. Radi se je Radi tog kulta, odnosno kulta mrtvih i kaburova. I zato je, zapamjte dobro, u sunat poslanika sallallahu alaihi sallam došao veliki broj hadisa u kojima se govori ovoj stvari. Znači veliki broj propisa vezano za umrle i za kaburove. Baitako prvi hiti istvari jeste da nema nikakog, ama baš nikakog velica nekaburova nači mi je sta gde su ljudi ukupani Baitako došlo hadisu muslima i tirmizi je od Jabra ibn Abdullah radiyallahu ta'la anhu da je sallallahu alaihi wa naha an yujassas al qabr wa an yubna alaihim wa an yaqaud da je sallallahu alaihi wa zabranio da se ishta gradi na qabr Znači, kada neko umre, braćo, znači posuneti je kako? Da se zakopa i nikakvog nema nišana osim pedalj da bude nešto što će označiti da je tu u kaboru. Pa čak ni da se piše, rivačuje, trmize je bilo, niti da se na njim išta piše. Mada kod jednog broja uleme, jedan broj uleme je dozvolio da se na kaboru nešto napiše. Znači, ta, to ime tog i tog čoveka. Međutim, samo da se označi ništa, da se znači ni pravi, ni diži, Ni ne samo toh da je došlo zabrana, neko kao što je došlo hadisu muslima, zapeđen hadisu muslima, od koga od Alija radijallahu ta'la anhu, da Alija radijallahu ta'la anhu je rekao jednom svojom učeniku, li da te pošaljemo na koga je mene, poslao Allaho, posla njih sallalahu a nehiho sallam. Pa rekao, hoću. to je da ne prođeš pored kipa, kaže, a da ga nesudušiš. Ni kaže pored vola qabran musrifan, illa se uvajtau, kaže, ani po, niti pored kabura, koji je uzdignut, a kaže da ga ne poravniš. Znači, tako je poslanih sallallahu aleyhi wa sallam odgajao i podučavao svoje ashabi, tako su oni učeli one koji dolaze poslani. Znači, kaburovi šta? Znači, ama baš nikakve, nikakve, nikakve poslani propisa nemaju, nego je došla sva ta sabrana samo kada je izgled kabura. Zatim, u sunnat posanika sallallahu aleyhi wa sallam, kao što je hadis Buhari muslimu da iše radi Allah anha, da je poslika, sallallahu aleyhi wa sallam samo zabranio. Ne samo zabranio da se klanja prema kaborima, u smislu da dođeš i da bude ti kabor u pravcu kible. Ili da dođeš da klanjaš blizu nekog kabora zato što misliš da je to posebno mu mjesto. Ne samo to, nego je posanik sallallahu aleyhi wa sallam proklo onaj koji to čini. Pajdeško hadisuje še na Bukhari muslima da iša radi Allah ta'la anha La'an Allahul jehuda wal nasara i takhadu kubura anbiya Allah proklav kršćane i židove, koji su kaburove svojih poslanika uzeli za mjesto klanjanja I poslanik sallallahu alayhi wasallam i u poslednim terenuci svog života izgovarava i hadis Allah proklav židove i kršćane za to, što su kaburove svojih poslanika uzeli mjesto uzeli mjesto za klanjanja Znači, zato vidimo kako, kako je došlo u sunnat poslanika sallallahu alaihi wa sallam ono što zatvara vrata ovoj vrsti širka, a to je najveći vrsti širka. I zato pogledajte danas, znači danas, kada je upita uopšte turbeta, na? radnje koje se rade na turbetima i tako da. Znači, s druge strane, znači, ne treba negirati, znači, uopšte posjećenost kaburova. Dači pohvalno je da čovjek posjeti vakaburove. Jer inna tzikru bil ona rona na asmart inakhidat. Da čovjek posjeti kabur toga da nazove salame djutin, onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to učinio. Nači da proučiš doko koja je došla u sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ništa izna toga. Nači da učniš i da radiš onako kako radi se poslanik sallallahu alejhi ve to me podučio. Zatim, draga braćo. Načetođe je došlo usumet poslanik anih <laughs> salatu ve selam obavljanje namaza bilko izlaske zalaska sunca. A čovjeđe znači, se misli normal, čovit, na filu. Je normalno ako čujem na primjer desi se sunce zalazi za 10-15 minuta ne obavljaju kindi normalno čubajte kindi neče čekati. Međutim u momentu kada sunce zalazi, znači tada je pokuđeno da kanja i došlo je kad ismo Buhari Muslimu zabrana obavljane namazu u tom momentu. Zati misli se na nafilu. I opet kod jednog broja ulemi Kod jednog broja uleme misli se na nafilu koja nema povodu. Međutim, dok nafila koja ima povoda, kod jednog broja uleme dozirom da se tada obavi. Međutim, opća nafila se tada ne obavlja. Zbog čega? Zato što oni koji obožavaju sunce, zato što u tim momentima se klanjaju, zato što se klanjaju sunce. Pa da ne bi bilo sličnosti, znači da se ne bi desila neka sličnost, poslanih sallallahu alaihi wa sallam je to zabraniti. Zatim također putovanja, da se ibadat čini određenim mjestima. u kaže m utu, utu, utu, utu jamiju, kvalit, taj jamija mubarek, taj jamija, blizu toga je sahra njeniki dobri, i tako dađi, znači, došlo je zabrana, usunod pasanika, alaihissalatu wasalam, kao što u hadisu Buhari muslima, odabu Hureyre radi Allah ta'ala anhu, odabu pasanika sallallahu a nehi rekao, laa tušeddu rihalu, laa tušeddu rihalu, illa ila thalafati masajdi, putovania se nečine, osim radi tri masjida, putovania se nečine, osim radi tri masjida, radi koi masjida? مسجد الحرام يعني كعبة مكي ومسجد الرسول اي مسجد بوسانيك صلى الله عليه وسلم اي مسجد الاقصى ذا تشو مي دنا ذا ايده مي دي عباده ترى دتشين يستنك دي ماده مو شيء في самом где مكه بيت وبيت المقدس اذا تو يعني pogledajcie samostanje danas znaczy kada ljudi idu кажу na Ajvatovica je najveće i najpoznatije dovište u Evropi. Nađi sad imate dovišta u Evropi, dovišta u Americi, dovište dovišta Južnoj Americi, Severna Americi. Da Allah te barh ta'ala sačuva, otakfi dalalata, te takfi azabuda. Zatim takođe je došlo usunat poslanika alejsalatu ve selam, jevena gama bitna stvar, zabrana preteranog veličanja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, da spokojta Allahu poslaniku sallallahu koji ma toliko obaveza da kažemo i prava Dači obavezni smo prema njemu mnoge stvari. toliko stvari ima da čovjek obavez za prema posaniku alejselatu selam od ljubavi njega, od ljubavi njegove porodice, od slavata na Poslanika alejselatu selam i tako dalje uopšte. Međutim pored svega toga je došla zabrana pretjeranog veličanja. I zato je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zato je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što došo Buhari od Hadisu Abdullah ibn Abba s.a.v. govorio La tuturuni kama utrija Isam ibn Marijem. Kulu Abdullah i wa Rasuluh. Kaže, nemojte pretjerivati u pitanju mene i veličat me kao što je to učinjeno sa Isaom sinim, sinom Marijeminim. Nemojte činti sa mnom kao što je to učinjeno sa Isaom. Kaže, nego Abdullah wa Rasuluhu, nego recite Allahov rob poslanik. Nego recite Allahov rob poslanik. I također, normalno, danes, kada bi se zadržal na ovoj stvari, znači gde ljudi, posaniku a nehi salatu wa salaam, pripisuju stvari, koje ne pripisuju na Allah t'barak wa ta'ala. I zato, u jednim od vluda mavluda, znači stih ova, gde se uče, znači, znači svaki mavlud, na mavludu se uči nači mavlud. Znači šta je u tom kontekstu mavluda? Kvalo spije. Znači kasida, Učas salichanja poslanika alejhi salatu vesselam. Međutim u većini slučajeva timovi napisani imaju preterivanje u pobidanju poslanika alejhi salatu vesselam. Počuvamo danas primjer jednog tog, znači taj napisan na arapskom jeziku, takozvana burda od Busirija, gdje se kaže: "Wa min judika dunyawa durratuha wa min ilmika ilmu al-lawhi wal-qalami." Kaže o tvoje darožljivosti. Nač je o darožljivosti poslanika o tvoje darožljivosti O tvoje daržljivosti je i dunjalu i akhirat. To je i dunjalu i akhirat, je došlo samo radi tebe i tvoje daržljivosti. Kaj je uva min ilmi ka wa laqalami. Je tvoje znanje. Je znanje vera i znanje pločeje. Znači nesavda posanika alaihissalatu wassalam zna gaib. Znači šta je zapisa na ulawhi al-Mahfuzhu. To jedan dio njegovih znanje. Znači pogledajte, kako ljudi pretjeruju. Ljudi to vjeruju. Allah ta barak ta'ala kaže ايش قصص عليك عليه صلاه وسلام لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير نزنام غيب حاشا تكون يب يشيش يا دبر لو كنت تعلم الغيب دزنام غيب حاشا الله عليه وسلم نزنام غيب وراسمي الله تبارك وتعالى دوش تو غوباويستو سوارما كو يتي تو غوباويستو اسپوچاستي برما نيمو ده قصاني صلى الله عليه غيب takođe draga bracio u tom kontekstu došlo i vezao da certanja likova kao što je hadis u Buhari Muslima da Aisha radijallahu ta'ala anha da poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao je da je štedi štedi nas u azabu kod Allaha danom kıyame koji nas muči zbog stvaranja Allaha znači oni koji certaju likove da će biti Znači šta je razke izme šta lije, stvari, ova stvari ima duš, ova stvar nema dušu. U svakom slučaju, znači također vam poznato, znači, da je veličanje određenih ljudi također vezano za slikanje određenih ljudi i određenih osob. I zato je također, znači vidite, ovo su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, došla, došla ova stvar. Znači to su sve stvari koje vidimo, koje su došle, znači s koje, koje su preventiva, gdje je zabrana u stvari, Činjenje stvari koje mogu dovesti do toga da ljudi usmjeravaju svoj ibadet nekom i drugom mimo Allah tabara ta ta'ala. I zato svo ovu, svoje hadise koje smo čuli, svoje hadise koje smo čuli, znači ove zabranove propise, znači vidjeli ste da sto ranštih propisi zbog čega su došli? Znači možemo postaviti jedno pitanje zbog čega su došli? Došli su kao zabrana onih stvari koje ljudi da vode u širk kao zabrana oni stvari koje ljude vode ka tome da svoj ibadet usmjeruje nekom drugom, a ne Allahum tabarakva ta'ala. da Allah tabarakva ta'ala jedini taj koji zaslužuje da mu da se obožava i da se ibadet usmjeruje samo nja. Zatim kao što smo prijateljno pojašnjavali, također sam dotaknut toga i s ovim ću završiti, a to su pravci koji su odstupili od, od ove brste tebhida, odnosno Znači od toga da je Allah je jedini taj koji zaslužio da se obožava i da se samo njemu usmjerava i badet. Su prije svega i svi ti pravci koji obožavaju razne stvari mimo Allah, pa makar da priznaju da je Allah vrho no božanstvo. Zatim od onih koji su također pogrešno e, razumijenu ovu vrstu trahida, normalno ja kao sam prijatel da i to želim opet da ukažem i onda ću možda opet ukazati da svi ti pravci nisu listo i da reči. Neki od tih pravljaca su nevjernici, mušljici, neki od njih su muslimani, mu'mini, međutim pogriješili su po pitanju određenih stvari. Znači svaka skupina ima svoj hukm, svoj propis. Po tih pravljaci također su filozofski pravci u islamu, odnosno pravci ilmu'l-kelama, koji nisu dovoljno pojašnjavali ovu vrstu temhida. Nego kada su ljudima pojašnjavali temhid u svojim djelima, zadovoljili se sad da kažu da je temhid vjerovanje da Allah gospodar i tvorec svega. Da Allah gospodar i tvorec svega. I zato je ših olisambirnita i da više mjesta u svojim fetvama i svojim knjigama ukaze ovu stvar da filozofski pravci u islamu, pravci il da kada su pojašnjavali tevhid, da su pojašnjavali samo da Allah gospodar svega i tvorec svega. U što su vjerovali mušnici meke, a da su zanemarili da pojasne Usmjeravanje ibadeta Allahu, odnosno usmjeravanje ibadeta nekom drugom mimo Allaha, tabaraka wa ta'ala. I mozda radi te nema misle je desilo da se u određenim periodima u umetu desilo toliko da se proširile te stvari, da ljudi čine mnoge te gluposti od obožavanje kaburova, upućivanja dobe onima koji su kaburovi, dotle da ljudi na nekim mjestima, i dan danas se prisutno u islamskom svijetu, čine tavaf oko kabura. Znači da čine tavaf oko kabura toho što čineje oko Ka'be. Pa su neki htjeli da čineje u džami posanika alaihi salatu salam da čineje tawaf oko posanikovu kabura. Kažu, i su, zašto da činimo tawaf oko obično crno kamena, da Allah barakva ta'ala sačuva. Ako obično kamena, da Allah barakva ta'ala sačuva, a da ne činimo tawaf oko njega. To je oko posanika sallalahu alaihi wasallam. I zato je normalno, <coughs> također su odstranili svi oni pravci, pogotovo oni koji se prepisuju i nazivaju pravcima tesoufa i sufija, mada smo rekli da nisu svi isti i da se sad ne smije generalizovati, a to oni koji svoje ibadete usmjeruju nekom drugom ne, mimo Allah, ta pa čak i od ibadeta srca, čak i od ibadeta srca, na primjer, imate dosta njih, da nosi uvijek sliku svog šeha sa sobom. Ne u smislu da vidi ono, da ima sliku šeha, nego, Kaže Onda kaže to me čini da se više kronim hralama jer znam da me še igledam. Znači strah, to je strah i nada. To je usmirova samo kome. Allahu tbarak wa ta'ala. Kada čini stvari, koje su od stvari, mogu biti pohvalne stvari. Ma čutim tu pohvalnu stvar, usmiri šeyhu. Ta ibadat koji je pohvalna usmiri šeyhu, da Allah tbarak wa ta'ala od toga sačuva. I zato, i islamsko činjaci kada su govorili u vrsti širka, govorili su između ostalog širk u pokornosti i širk u ljubavi. širk pokornosti? Širk u pokornosti je da mu se pokoravaš onih stvarima koje tebe traži, a koje su supletni Kur'anu i sunnetu. I zato, kao što je došlo u riječima Allah-u Tebala u suri Taube, iltahadhu, iltahadhu, ره بانه و اوليه من دون الله znači i svečanike uzimaju božanstvama مهم الله تعالق و تعالى kada je došao Adibna Hatim i mi rekao Allah uposlanči mi nismo obožavali pa je poslednjih alaih sr.a.v. rekao nismo obožavali da smo uzimali božanstvama مهم الله تعالق و تعالى ali ste im se pokoravali u stvarima koje su vam desvajavali stvarima koji su vam zabranivali koje su vam zabranivali još jednom kažem i ponavljam da se da je ova tematika velika i bitna i da je ova vrsta širka, odnosno da se ova vrsta tevih iida narušila i tekako među muslimanskim masama. Pogotovo među ljudima koji su ljudi džahili koji ne znaju i ljudima također koji sebe nazivaju šejhovima, koji ljudi pozivaju da baš tako kažemo da se oni božavaju u stvari da je da ni se bude pokor. Znači ova vrsta Tevihida se narušila. I islamski učenjanci su to upozoravali ukazivan na tu stvar. I zato ću pokušati, pokušati da veći dio sledećeg predavanja spomenem, odnosno spomenemo zajednički, trud i napor islamske, islamske učenjaka, prije svega učenjaka Hrefi izhod mezheba, Napolju polju pojašnjavanja ove vrste tevhida. I su učenjaci kako na našim prostorima, na našim prostorima ukaziva novu stvar. Zato, na primjer, ako, se vid, ako vidimo, eh, Rahmet Mehmed Hanđić je napisao više tekstova u svoj vrijeme u kojima ukazivao ovakve stvari i suprostavio se žestokovim stvarima zato što narušavaju eh, jednu vrstu tevhida. Međutim, denas ljudi kada se govori o ovome, kada se govori protiv Kabulova, protiv oga, ljudi misle Znači to vezivaju za pojem nekakvog jahabizma i kažu to svehaabije, to je ovo, to je to su stvari koje su zabranjene po koncenzu svi slavskih člijaka, koje zabranuju ulema svih mezheba, sa četiri mezheba. Znači to je vezano kao što i sami vidite za stvari, za osnovne stvari, to je za vjerovanje u Allaha, vjerovanju Allaha tabarik wa ta'ala. Pa molim Allah tabarik wa ta'ala da nam se smunje, da nam poprosti i da poveća naše znanje i da učini نحن نشي حياتنا نمر بها مع شيء من استعارهات وهي الله تبارك وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك فاستغفر